Jame per tots els seus pecats, per totes les violacions del pacte sagrat d'Oi Karen que ha comès, el condemno a la nàusea eterna dins la càpsula presó de Dilithiurum. Senyor, arrenqui'm tots els membres. Converteixi-me en un cuc burru condigne de la meva raça. Però no em tenc quedis de càpsula, no? No se'm coneix pas per la meva pietat, Jame Tat. executi la sentència. Nooo! Fins mai, Jame que Reito Gobun el perdoni. Però, capità, en generalitat és un dels nostres. Exigeixo la seva absolució. Vostè també em vol trair, Nunke. No ho permetré. Ah! Sap, Nunke? Podríem haver estat molt feliços, vostè i jo. <laughs> Orniador, desmaterialitzi el cos de Nunke. Operació completada. Esborri de la memòria qualsevol data relativa d'Oikaren, gencet i Nunke. Estableixi coordinades de Ciutat Salvatge i obri seqüència de transport. Vull perdre'n per les cases de tortures de la Gran Avinguda. Toi Karen Pala, per què m'has abandonat? En Toi Karen Pala mai no et tornarà a protegir, James Duck. Però jo sempre seré al teu costat, podrint la teva carn, truspit-me els teus ulls, mossegant el teu sexe mort. No s'han fet? Què hi fas aquí? Pensava que havias mort, al planeta Lentac. Te'n vas matar, és cert, però la gran clauada m'ha permès tornar per anunciar-te un gens agradable viatge fins la frontera, de totes les fronteres. Oh, no em vaig equivocar... Què vas fer malament? Calla, gent, No em facis perdre el poc respecte que et tinc! Deixa'm lluitar amb tu no s'han fet. Vull morir com un noi Karen! Lluitar? Aquí! Dins la càpsula! No hi ha espai! I no t'ho mereixes! Els satis faran la meva feina! Mira'ls! Ah! No. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! No, és impossible. Així, fills meus, pugeu-vos a la creu de marbre. Però què m'ho fas, això? Un cop vam ser germans de sang i fe. No vas transformar-me en el que sóc ara, genitat. Paga per la teva coptícia. No vaig robar tota la meva, segons el llinyatge. I el pobre Nilsen! Ningú no recorda Niusham, i per culpa teva. Sempre has estat un ésser maligna. Pots dir el que vulguis, genitat. Sàtirs! Coneu-ho a la creu! Sí, sí, sí! Vull veure la teva expressió quan diguis aquest món, gente! Així que mira-me la cara, eh? Xinyus, enfeit! Estàs desobeint els manaments de la llei d'on Tornaràs a un infern molt pitjor d'aquell del que has sortit! Ah, en absolut! El poder és de la foscor! El tribunal còsmic ha estat exterminat. No transcendència només pels seus esclaus i ja en s'acunda els més aplicats. A tu espera la mediocritat d'un nou purgatori. Oh, no! no. <laughs> I ara? I ara vull el teu cor. T'agrada aquesta bonica espasa? <tocs> és meu! Següent. <tocs> i la ruptura d'Idees, usuari impulsió. Genta't! Emergència mèdica al copulatori d'Idees. Prioritat absoluta. Senyor, vaig amb vostè. James Ted, no! Ordinador, escàner immediat! Estat de l'oficial de Karen James Ted, Greu. Part del seu cor ha estat atrevessat per un objecte metàl·lic. Insuficiència respiratòria. Traslladi a la infermeria immediatament! Desmaterialització no recomanable. Compleixi l'ordre! Pobre James Ted. Nunque, això no és normal. Cap de les il·lusions del copulatori pot arribar a fer mal un dels seus usuaris. Algú ha sabotejat el programa principal. Però no hi ha ningú a la nau que tingui els coneixements necessaris per fer-ho, senyor. Potser no, i potser sí. Ordinador, anàlisi! Enregistraments anteriors al conflicte demostren la participació en els mateixos del tripulant Nunke. Què? Nunke, expliquis! Senyor, no pensarà que jo... L'ordinador s'ha d'haver confós. Ordinador, projecte imatge. D'immediat... Creació 2008 Copulatori d' ideees. Centre de control. Repnàpsia en procés. Po molt. Materialització total dels objectes del copulatori. Condi de barra com,,do, Jo fui. Nunè, per què? Senyor, jo no ho he fet mai això cregui. I de la gravació què me'n diu. Manipulada. Ordinaador,mobilitztzen nunca. Nunque, com has pot, Al mateix temps, a la nau testimoni... Membres del Consell, hem detectat la proximitat de la nau Arcàngel 2 fa només uns minuts. Capitat Xeu-Xeu, hem de recomanar-li prudència. El capità Montaner pot arribar a ser un aliat important per meu ordre. Com pot ni tan sols imaginar una cosa així, intermediari? Capità Montalers el nostre enemic, ens destruirà si li donem ocasió de fer-ho. El Consell no hi està pas d'acord. Exigeixo una altra volació. El Consell no canviarà d’opinió, Capitat Chejau. Però necessito l'úter de mort. Mai no l’obtindrà d'aquest consell. Hauria d'haver-mho imaginat intermediari. Ni tan sols em va ajudar quan era un dins en blindat. Qualsevol desequilibri dins aquest Co se enns hagués exterminat, Capitat Chejau. Suposàvem que algú escataria i així va ser. Ara, tampoc no ens equivoquem. Però, intermediari, jo... El Consell descansarà durant cinc segles, Capità. I no pot ser molestat. Espero que respecti el seu silenci. Molaïtcia. Ordinador, contacte visual amb el Palau Imperial. Imminent, senyor. Després de tot el capità Montntau no podrà aturar-nos. i quan arribi a Palau, estaré preparat per matar lo ha, ha, ha, ha, ha. Més tard, a la nau este·lar, Arcàngel 2, Nunke, segons les normes de la flota estelar, he de procedir a la seva execució. Capitàn, no he estat jo. Les proves són massa contundents com per creure el Nunke. Ordinador, inici de seqüència. Activat. Tripulat Nunke, seguint el protocol de l'impeni, serà executat mitjançant quatre lescarges de autocompassió, car rei el protegeixi. Però, capità, aturis! Tinent, què succeeix? Hem trobat proves d'una possible reprogramació externa del sistema, senyor. Externa? Els nostres canals de comunicació entren dins el protocol Ciumquiora. Ningú no es pot interferir. Sembla que ho han fet. Ordinador, interrupció de la seqüència. Nunque, li prego que em perdoni. No em torni a dirigir la paraula, capità. Però, Nunque, he fet el que havia de fer. He arriscat la meva vida per la seva en moltes ocasions. No m'esperava això de vostè. Insisteixo, Nunque, perdoni'm. Ha de comprendre que... No he de comprendre res. Seria la meva cambra. Senyor, deixi'l. Els tècnics ja treballen a l'acupulatori d'idees. Aviat arribaran a una conclusió. Bé, bé. Algun senyal de l'almirant Guiura? Afirmatiu, senyor. Obri els canals de comunicació i prepari la sala de transports. Obert, senyor. Sala preparada. Doni les instruccions pertinents al recluta, si us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 Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant-se allà. Resultats, tinent? Em transmeten les dades d'un nou reclutat. Transport! Sí, senyor! Benvingut a la nau Estadar Arcángel 2, el Férez, Miguel Ángel Caballero de Barcelona. Hola. Hola, capità. Tant sols hola? Bona nit. Bona nit, el Férez. Calafent Raito Gobun el protegeixi. I si li dic que el protegeixi és perquè, degut a una estranya conjunció astral, s'ha obert el portal del tercer nivell de Mont Montsalvatge Milendai. Per suposat hi ha d'entrar. I pensi que hi ha un PC486 en joc. Com a deferència, hem decidit concedir-li el punt positiu del test sense que l'hagi de superar. Li sembla bé? Sí, sí. Saludi el ternucus que el transportarà. Sí? Yeah. Sí! Yeah. Veig que ja s'ha entès. Premi la tecla ESC. Mm? Ja ho ha fet? Sí. Introdueixi el següent codi. U. U. 6. 4 3 1 8 i 4. Però no hi m'escolta. En aquest moment a la pantalla del seu ordinador hi pot veure una estructura matemàtica i un crono, amb un número que oscil·la de 0 a 99. És així? Sí, mm sí. -hmm. Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ah, uh, sí.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 Obrir un portal dimensional. Ningú no pot preveure a on anirà a parar. Opció B. Confiat, respirar profundament. Podria tractar-se d'un engany dels oscurs. Opció C. Saltar dins el cor de matany. Potser la seva temperatura el protegeixi dins l'àcid. Ah, la B. La mm. B? Segur? Sí. No guanya cap punt de força i tampoc cap de valentia, però sí un d'experiència. Darrere la catedral dels Suscurs són de Sant Fesoron i els rèptils juguen a ser muntanyes. Acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. Els jampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un den sol li aco gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A: Provar d'aturar el jammpec amb un encanteri de Lake You Tarco Minville. Opció B: Fer un gran salt cap endavant i resar a Raito Gobun. Opció C. Agafar una de les lodites que corren per terra i utilitzar lo com a escut. Saltar i pegar i right to. Segur, el feres? Sí. Guanya un punt de força, en perd un d'experiència i no se n'emporta cap de valentia. El Feres ha arribat a un dels llocs més temibles de món salvatge. La plantació d'ànimes. Aquí és on acaben tots els éssers que s'emporten els ballarins de la mort i si queden fins trobar el camí cap a la llum. N'hi ha tantes d'ànimes i tenen tanta gana que podrien provar de cruzpir-se'l. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls i, com diuen les vedes escritures, unir-se al dragó de mort de la plantació. Opció B. Aixupir-se. De fet, les ànimes no es belluguen. De fet, no hi ha res de res en aquest lloc condemnat. I opció C crida per protegir-se el nom que els huercos li donen a Miuxi Perens. Graito! La A. La A? Sí. Segur el Feres? Sí. Perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd un mes de valentia. Creu que amb tants punts negatius pot vèncer el fals delicat d'aquest nivell, el Feres? Ho no, creu? No, sí. no ho creu? No. Doncs terra o raó, compte! Urniador, conclusions preliminars. Existència d'una manipulació en les gravacions. Origen, desconegut. però inequívocament extern. Parra i Com no se'n va acudir. ha estat d'engemtat. Empitjorant, pot morir les properes hores. Només puc fer una cosa. Anar a la recerca del club xap místic dels Doikaren. Urniador, prepari la càpsula 18. En procés, senyor. Només el club xapcurarà les teves freïdes gemtats. I també les meves. Uns minuts més tard. Destir cim dels cent esprits doi en regna. Fixat. Tota l'energia dels propulsors. Redistribuïda. Simulacions desactivades. Restringides en un 100%. Punt de retorn. 3.4 G en cas d'emergència. 3.4 M sense anomalies. Impuls! Ha estat... Tots els sistemes optimitzats. Arribada en dos minuts. Naus imperials apropant-se. Naus imperials? No haurien de ser aquí? Encarregat canons, làsers. aquí camp de força i passi a control manual. Deixem que s'apropin una miqueta més. En línia, senyor. Foc! Increïble! Els pilots de l'imperi estan molt més ben entrenats. Impossible comprovació d'identitat. Bé, de totes maneres, procedeixi a l'aterratge. Seqüència oberta. Cordinador, obri la comporta. Estic aquí per salvar algú que pertany a la sagrada raça dels Doikaren. No vull pas violar el pacte secret dels Klopschap. Ho sé, però no puc permetre que te l'emportis. La vida d'un sol Doikaren no justifica el trencament de totes les normes establertes. Ha d'haver-hi equilibri a la galàxia. Precisament això és el que cerquem el meu amic Doikaren i jo. Ens has d'ajudar. L'has d'ajudar a viure. No ho faré mai voler. Sant Masies, jo? He sentit parlar de tu. He enregistrat les dades. I malgrat la teva presència divina, no puc fer el que em demanes. No tinc el puller de la sili. Vaig ser construït per evitar que ningú no tornés a utilitzar el club xat. Què va succeir quan la seva màgia es va deixar acariciar per darrer cop? Dei que em pare va plorar llàgrimes de sang en el seu riu incontenible a totes les femelles adultes de la regió i es va trencar la matèria de la virginitat, la del mateix Clop Sharp. Pots evitar aquestes tenebroses malediccions? Qui? Jo? No. Sóc un ésser artificial. Mediocre. És uniat amb la llum d'una vida de carn milers de vegades, però mai no l'he pogut experimentar. Ni tan sols puc tornar a comunicar-me amb els meus creadors. Jo podria aconseguir que parlessis amb ells un altre cop. Sí. Com? transferint a la meva ànima. Però tu... Tu et podries convertir també en una màquina. El meu virus binari t'enveïrà, modificarà el teu codi genètic. No m'importa en absolut. Ets un veritable guerrer. Ni les meves naus t'han pogut fer enrere. Imaginava que era només una simulació els seus tèndics pilots imperials no haguessin donat mai una opció així. El procés s'iniciarà ara mateix, si et sembla bé. Endavant, Sagrari de Matany. <tots> així, n'ho dresta de la meva veritat. Viu! Viu! Em sento realment conscient. Quina bellesa! Frues dels teus últims moments, Sagrari. La llum! La llum, ja la veus? Vaig cap ella. Soc de carn! Per ells no pot fer mal! Adeu, Sagrari. Protegiré el Club Chat amb la meva vida, si és necessari. A la hostil a bord, senyor. Ho sé, ho sé. Controlaré personalment les manifestacions dels Club Chat. Desactivi el programa de deniquilació. Desactivat. Destí, nau mare. Introduït. Impuls! Al mateix temps, a la nau estel·lar testimoni... Senyor, tenim contacte visual amb el Palau Imperial. Han enviat alguna nau per interceptar-nos? Tinent mèdex? Negatiu, però robem una transmissió. Obri el canal de comunicació. Benvingut, capità Xeixao. He preparat una de les pistes perquè pugui aterrar. El seu ordinador està processant les dates en aquest mateix moment. Identifiquis? Jo? Ah, oh, oh, esclar. No pots saber qui sóc. La seva nau va ser dins d'en Blindat molts anys. Exigeixo que s'identifiqui, però com ho sap tot això? Sóc amics, aparenys. Ja el nou emperador i el creador d'en Blindet! Xeperants? Medex, puja el camp de força! Tranquilitzis, Cheichao. No vull fer-li cap mal. Ni a vostè, ni a la seva tripulació. Tot el contrari. Estic molt interessat a parlar amb vostè sobre la futura execució del Capità Montaner. No puc fer altra cosa que refiar-me de la seva paraula. Oh, refiïs, Podria llevar los destruït amb un salt pensament. Hem rebut les dades de la pista, Medex? Sí, senyor. Procedeix, Igotarratja. Sàvia decisió, Cheixó. Més tard, a la nau estel·lar Arcàngel 2, No. Ha trobat el Clofsham. Quin és l'estat d'en Agonitza, senyor. Doncs he de procedir immediatament. No, el Clofsham. Necessito uns minuts per entrar en sintonia amb l'energia de la seva futura ànima bessona. El posaré sobre el front d'en Gemtat. Fàcil. I quan s'hagi completat el procés, avísim. Tinen aranyes? Sí, senyor. Ha consultat l'almirant Giuro si tenim un nou reclut preparat? Ja n'he recollit les dades. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar d'Arcàngel dos Alferes Manel Jiménez Agulló de Mataró. Gairebé no l'esculten. Bona capità. Ara molt millor. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Reitor Gobun no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 Pues... un crit... Eh, com... Com King! Com un que jo vaig inventar a Ves Esperança, que es diu Firebird. Firebird. Vol dir que l'entendran els de el regne? Espero que sí. Vol dir? Sí, sí. Em sona un dialecte tarràqui. És així el Ferres? Sí, sí. És així! I pensa que pot utilitzar Gerga-Tarràquia contra salvatges? Sí. Doncs s'equivoca el Feres. Imagini's ara que l'Imperi li ha encomanat una missió. Entrar a la muntanya de Matani i carn fresca de Werthun-Zhül. Per aconseguir-ho ha de travessar el pont de Momkoln. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? entonant una oració màntrica de l'Hirkum, que potser el permeti l'evitar? Llençant-se el buit, potser? Què faria? Doncs pues intentaria... fer... no sé... No dubti el feres! Posar-me unes... unes botes especials... Per... Botes especials? Per... Sí, per no relliscar. Sap qui fabrica botes especials? Sí, de Montsalvatge. No, sindicats de crim de la, de la Conferència Gieslin. Alferes? Sí. Tenim algun problema en la recepció. Tinent, comproviu si us plau. Ho estic comprovent, capitan. Alferes, m'escolta? Sí, sí. Tot és correcte, capitan. Es conformen les botes? Sí, perquè són molt segures. Bé, bé, Tinent, continuï. Es troba cara a cara amb un estrec ziún, un ésser mític d'Hirkium, barreja d'abella i unicorn, encarnació de la puresa de Salvatge. Precisament per no atacar-lo a l'estrec amb els seus paquets ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes. Quin és el color de la puresa? Jo crec que és el blau. S'equivoca el Ferres, però digui per què ho pensa. Perquè és, el blau és el cel i, i és un color clar i, i molt pur. I encara creu que tots els déus estan al cel? Sí. Potser hi ha dimonis també. No s'ho ha plantejat mai, al Feres? Sí. Sí, i prou! Uh, sí, sí que m'ho he plantejat, però uh, no hi penso gaire, perquè fins que no, no mori no ho sap bé. El seu deure com a guerrer és meditari, més sovint. Però bé, quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan escolta les següents paraules? Te'n recordes de mi? Uh, record. Fa molt temps. Bé. Deixar passades estrelles. Galàxia. Enfrontar. Combat. Màquina. Blindat. Temple. Esclàxia. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Eh, Sento un ganes immenses de destrossar el monstre d'aquest nivell. Només el d'aquest nivell, ja no el feres? I si pot ser, del... De, eh, en blindat. Només si pot ser. M'esclar. Tinen, obri la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes m'escolta. Sí. L'urniadons diu que no té les coses clares. Dubte! I ho hem pogut comprovar. Per tant, li concedeix un punt negatiu. Us sentim, Alferes. Potser tingui més sort en la seva lluita amb el monstre d'aquest nivell. 27, 29, 29, 29, el Ferres Jiménez m'escolta? Sí. Veu estructura metàl·lica i el crono, amb el sí, número que oscil·la de 0 a 99? Sí, la veig. De... Premi qualsevol tecle per aturar-lo. Oh. Ja ho ha fet? Sí. Quin número pareix? Sí. El 6. El Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt.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 Bense Alferes? Sí perquè crec que en protegirien. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i sí un de valentia. Alferes acaba de descobrir el Palau Imperial del Gisan darrere la cúpula de Tournemunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes.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 La A. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i un de valentia. El Ferre s'arriba... ...pensant. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. I opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Uh, opció B. Però aniria corrents, eh, eh, i no a poc a poc. El més ràpid possible aniria. Sí, el Feres? Sí. No guanya cap punt de força. Cap d'experiència i cap de valentia. El Feres, fem un recompte? Fem-lo. No té cap punt de força, cap d'experiència i només dos de valentia. Pensa que podrà vèncer el fals delicat? No! Senyor, el club xap està preparat. Anem cap a infermeria, Nunque, ràpid! El club xap ha començat la metamorfosi. Ara només necessitem un duikarin que ejerceixi de germà de sang a la cerimònia. Vaig a... No, Nunque! Jo seré el germà de sang d'en James Però pot morir? Tot el contrari. Purificaré la meva ànima amb el meu sacrifici. Potser podré tornar a veure la llum vermella que em consolava de nit mentre dormia. Què puc fer, jo? Res de res. Sant Klopschp, Venrat entre els venerats, Pur entre els purs, virginitat sublimada. Escolta'm. Veneeix amb la teva llum al cos trencat del meu germado i care en Jamestet. No, No ho toqui! Ho he de fer. Només així s'hauria acceptat com els germà d'en Jemtad. Club Shad, trenca el teu imen. Capità? Jemtad! Rei Togobon és gran! Per què és això? El Club Shad? Com l'ha pogut trobar? Jo no mereixia l'humor de la sanació. No digui tonteria, gent. L'univers sencer el necessita i jo també. Gràcies, senyor. No hi ha de què. I ara, descansi. Ens aprovem al Palau Imperial i el necessitaré durant la lluita. Ja em tindrà. Mentre ens preparem per la lluita, de tenir els problemes tàctics a l'estructura del Palau. Faci-ho, Nunque. Un, un, Ara que no hi és amb Nunke, deixa'm que li faci una pregunta. Somnyeva quan, flotant en el no-res, he vist la seva ànima dibuixada en un retall de foscor. No, Jaimtad. Així, doncs, vostè és el germà de Mewke Shefferns? Sí. I comparteixen poders, esclar. No, exactament. Vaig ignorar que la Mewke Shefferns era el meu germà fins que vaig començar a desenvolupar els meus poders amb l'ajut de compassió. Però oh, si vostè és un dels éssers transcendents de l'univers, no podrem me'n matar mai, en Xephrens? Seria condemnat a l'infern de gel. Porto setmanes preparant-me per quan hi hagi d'anar. Com pot ni tan sols pensar-ho? Gemtad, jo he après a dominar les meves emocions. Fins i tot em fa vostè por. No, no, no, Gemtad, no. Sóc com vostè, com qualsevol altre. Vostè... Vostè sap exactament quan ha de morir, oi? El destí és un misteri per tothom. I també per mi. He estat dins la seva ment. Sé el que li va dir compassió quan el va portar al camí de la llum. Així doncs sabrà també que podria tractar-se d'una il·lusió. M'agradaria molt que només fos això. Potser ho sigui, però... de moment descansi i gent Aviat arribarem a Palau. Tinent Arenyes? Sí, senyor. Procedeix al transport del següent recluta. Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel II, Salferes, Marc Costa García, de Barcelona. Alferes? Sí. Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel 2 Alferes, li deia. Bona nit. Només bona nit? Capità. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fent Reitor Gobun no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Costa, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És així? Sí. Doncs no entrarem en més de dades. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagines que gràcies als poders mediàtics de la vella Nirdei-Cameinac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 Pensi que el vestit no li permet moure's massa ràpidament. Però hauria de ser alguna mena d'encantari. Com quin? Mm. En coneix algun de nou que puguem afegir a la nostra base de dades, potser? No. Doncs quin utilitzaria? Mm, no sé. No ho sap, el Feres. També dubta, com el seu company anterior. No. M Miri com ha acabat ell, eh? No pensa respondre? Sí. Digui alguna cosa. Provaria de fugir... com fos. Com fos. Bé, doncs, com sabrà, un cop l'any, la santa sang de l'Hummo es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està rejant sobre seu. Gairebé pot tocar els monstres que devoren el seu fetge, que li arranquen el cor amb els seus testicles tanalls, que veuen els seus fluïts com si fossin aigua beneïda pels distants de l'Uan Patein. Un ulls de llop li ofereix el seu ajut sempre que li entregui els seus ulls a canvi. Accepta o lluita per si mateix contra la pluja maleïda del Lutmodeitha. Lluito per mi mateix. Com? Um... Amb... El Feres! Amb cops de puny. Tàctica molt rudimentària. El tinent. Alferes camina per un terreny molt accidentat. Les roques que va trobant li recorden els cors que, segons les llegendes del Sant Pare, va trencar la deessa Menancarilei. De sobte, s'adona que no massa lluny seu hi ha un ou d'or penjat del cel. I una dona que el venera seguint els ritus de Quan Ma acosta per intentar consolar-la, o potser impedeix aquesta cerimònia blasfema utilitzant un dels encanteris de Mahar Irhum. Miraria d'evitar aquesta narració. A l'odor penjat? Sí. I com ho faria, el Feres? A veure si ara em dóna una explicació convincent d'una vegada. Mirant de fer-li entendre que és una cosa totalment inútil. Però vi amb mi, imagini que jo sóc aquesta dona. Què diria? que és totalment... No, no serveix per res anar a un, un or, un ou d'or, que si ha de creure en alguna cosa, que creguin una cosa més... poderosa. Com Raito Gobun, per exemple. Per exemple. Molt bé, Elferes. Imaginis que se li apareix una dona que porta una capa de nimtub un material molt lleuger que protegeix dels pecats. M'he deixat veure pels teus ulls, diu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 Creu que la força bruta pot servir, amb aquesta misteriosa bruixa? No. Llavores? Faria un encantedi. Com quin? Com un... raituc. L'afegirem a la base de dades. Tinent, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Tristor. Farmesa, Una petita flama. Ha de créixer. Esperit. Creure. Potser. S'ha de saber. Pau. Volar. Tardor. Època. Paraules que mai no s'han dit. Mentides. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Força. Únicament força? Força a haver-se Mhm. Uh -huh. I res més? I ganes de venjança pels meus companys que han mort. No s'esforci, el Feres. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes m'escolta? Sí. El nostre ordinador no ha estat capaç de determinar si els seus sentiments són sincers o no. Per tant, li concedeix un punt negatiu. Us sentim, Alferes. No obstant, en la lluita amb el monstre d'aquest nivell pot recuperar aquesta puntuació negativa. I està preparat? Sí. Alferes m'escolta? Sí. Veu la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí. I veu l'estructura metàl·lica i el cron el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el cron. El número 17. El número 17. Al Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels s'esprits del mag Thaureyden Munchen. Opció B. Saltar a de Doidonocus. I opció C. Demanar als bruixots de Federer un encanteri de protecció. Opció A. Segur, Alferes? Segur. Alferes no guanya cap punt de força. Cap de valentia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 provar de fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. I opció C, anar avançant molt lentament. Opció C. Si sí, el Feres? Sí. Sí? Sí. No guanya cap punt de força, en perd un d'experiència i un altre de valentia.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 Sí, Alferes? Sí. Pensi que aquesta decisió és determinant. La sé. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i en guanya un altre de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí. No té cap punt de força. En té un d'experiència i cap de valentia. No són suficients per vèncer la Lolita! Han sortit de Palau, els primers interceptors. Armes que no ens de classe. I la que? No estan autoritzats. Ens esperen sense refent dels ells i qui sap si l'univers sencer? Necessitarem mesures d'excepció. Gentat, prepara el mòdul d'agonia. Senhor, perdrem tota l'energia d'emergència si no l'utilitzem ara. És l'única manera de destruir els interceptors. Gentat, procedeixi. Interceptor 66.1. Gentat, s'estan obrint les com les comports, senyor. Llencia el mòdul d'agonia. Ja. Mòdul jansat, senyor. Ordinador, càmeres externes en pantalla. Per rei, togobon. Oh, L'esfera ja ha sortit del mòdul. És només qüestió de segons. Oh. Tenim senyals dos interceptors més. Impuls 14. Haurem de desactivar el camp de força, senyor. No el necessitem. Els interceptors no poden anar tan de pressa i ni molt menys enviar-nos els seus missils. Que sí, han desactivat. Ja Gente, què ha succeït? Per què ens hem aturat? Hem entrat a una vagina de dernitat, senyor. Oh, no! Segons les meves altures, n'hi ha milers envoltant el palau. Maleït, Sia. programi un rum d'alta precisió. Hem d'esquivar la resta. Sí, però... com sortirem d'aquesta, senyor? Haurem de resoldre els enigmes que ens proposi el seu guardià, esclar. Senyor, nosaltres no podem respondre mai. A l'entrar a la vagina, el guardià ha absorbit els nostres coneixements i ens farà preguntes que no estiguin al nostre abast. Parra i com un terra, oh, Nunke! Gente, contacti amb l'almirant Giuro. Si ens fa arribar un reclut ara, la vagina no podrà llegir-li la ment. L'Almirey té preparat un guerrer, senyor. Ja tenim les seves dades. Transport! Benvingut a la nau Estadar Arcàngel 2 al feres Juan Antonio Siller González de Sabadell. Senyor, bona nit, senyor. Bona nit. També conegut com campió del caos? Sí, senyor. Com que Per què? Perquè un campió del caos es nutreix de la força del caos de l'univers. I un campeu del caos serveix al seu patrofis a la mort, senyor. Molt bé, Alferes, això m'agrada. Està disposat a acceptar el nou repte que li proposem? Enfrontar-se al guardià d'aquesta vagina d'eternitat? Senyor, sí, senyor. Si aconsegueix fer-nos sortir, Alferes, farem venir un ternucus perquè el transporti immediatament a un desnibent superiors de Mont salvatge. D'acord? Sí, senyor. Doncs, guardià, manifesta't! I sap que la veixa'tor van dels Fes del Ran. Què? Jo majestat de les tenebres. sóc el capità muntntaner de la lanauu estàda l'Arcàngel 2 i exigeixo la nostra nostraiberació. Estaràs assabentat De que necessites resol de la Teresa enigmas. I estàs preparat! I estic preparat. Hem escollit l'Alfera Sant Antonio Sider com emissari.! Ja, ja. No pas cap inconvenient. Prepareu-vos. Primer enigma, Eferes Siler. L'equilibri dels déus, de Bull Menko. Es va trencar tot just començar l'era dels escampaboides castrats. Segons ens diuen les Sagrades Escriptures. Els centenars de milers d'òrgans sexuals arrencats als escampaboires van anar a parar a les mines de fel de Duenki o Kliahat, on van ser reciclats i convertits en ànimes falses. Ànimes falses. Però qui va ser l'artífex d'aquesta transformació? I quins elements van ser necessaris perquè es produïs? Respongui, Alferes. Potser amb linda. Vostè creu Alferes? Sí, senyor. Quin és el veredicte? Guardià? No era pas gaire difícil, Alferes. El, el segon serà pitjor. Tranquil, Segon. Alferes, tranquil. Segon enigma. La frontera, el més enllà qui no han trobat mai la llum, és gairebé una religió en algunes regions de món salvatge. Especialment a les consagrades a les adoracions dels déus de lamor, mort, com Fiesioc i Nelinka. S'hi ha fixat fins aquí, Alferes? Sí, senyor. Segueixi concentrat. Ara digui'm, qui va ser el primer apòstol de la frontera? I com va aconseguir posar-se en contacte amb l'elevadíssim pla astral, que per tant respongui el Feres? Potser l'emperador Quorbus Quart. M'està vostè sorprenent, el Feres. Està sorprenent molt i molt! Alferes Cidre! Arribarem lluny amb vostè. El tercer enigma i el més difícil de tots. Amb on comença tot i amb on s'acaba també? Res comença i res acaba. Alferes, vostè ha fallat! Però, guàrdia, hem encertat les dues primeres preguntes. Deixi'm sortir de la vagina, sisplau. És justícia eh... interestadar que ho faci. Ja que l'Alferes ha pagat per vostès, no hi tinc pas cap inconvenient. Està Un... escoltant això, feres? Sí, senyor. Ho ha aconseguit! S'ha alliberat de la vagina de l'eternitat! Molt bé, feres. Molt bé. Encara no m'ho puc creure. La setmana que ve entrarà Ramon Salvatge muntat en un ternucus, El feres. Gràcies, senyor. De moment s'emporta un joc per PC. Gràcies, senyor. Fins d'avors, molt bona nit. Ha estat un plaer servir vostè. Senyor, bona nit, senyor. Bona nit. Senyor, estem sobrevolant al Palau Imperial. És estrany que ni en Sheppherens ni en Rothen s'hagin atacat encara. Potser ho facin aviat, senyor. Miri! Però... però han apagat totes les zums del palau! I no només això, capità! Està començant a desaparèixer tot el llac! No poden tenir tanta energia com per realitzar un transport d'aquesta mena! Ni tan sols a miux i perèncer és tan poderós! Doncs ho estan fent, senyor! Però vida fixada és coordinada, gent! Si se'n van, els seguirem! Coordinades fixades, senyor! <laughs> no us en sortireu tan fàcilment! Seixeu! Continuarà la setmana vinent. Mon Salvatge, les aventures de Max non-segues. El primer videojoc en català. Mon Salvatge, les aventures de Max non-segues. Una aventura gràfica a 256 colors, interacció total. Mon Salvatge, les aventures de Max non-segues. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb flash FM per telèfon. Mont Salvatge, les aventures de Max non-segues. Un videojoc per PC compatibles que serà deu per només 3.999 pessetes.